Hatodik fejezet Helyőrség az atlaszban Szerencsés napjuk volt. A hegygerincekről visszaverődő felhők esővel áldották meg őket. A talai sziklásabb lett, és délelőtt már itt is, ott is felcsendült egy dal. Délre egy megárat vádihoz kerültek. A tiszt úgy vélte, hogy nem tanácsos a századnak átkelni a kis hidon, amit a megárat víz alulról súrolt és lökött. Sokáig tanakodtak az őrmesterrel. Nézték a legénységet, a kocsikat és az összvéreket, tanulmányozták a térképet, és végül elhatározták, hogy letérnek a domb mögött a kenifrai karavánútra. Ez az út ugyan nem szerepelt a parancsba, de a tiszt és az altiszt nem vállalták a felelősséget a hídon való átkelésért. Letértek tehát a karavánútra, és a hosszú vonal eltűnt a dom mögött. Fél óra sem telt el, és egy őrség páncélautón a legsebesebb iramban zúgott át a kis hidon, hogy letartóztassa Hufejzent. Az őrség este üres kézzel robogott haza. Nem értették. A térképen megjelölt útvonalon nem találták a századot. Elnyelte őket a föld. A hegység lapos, sima vulkanikus ösvényein haladtak. Az induláskor vadunatúj bakancsok, talán a legjobbak, amivel valaha hadsereget felszereltek, teljesen rongyos állapotban voltak. Óránként a fügyhelyre megálltak néhány percre. Napi 40 kilométeres teljesítmény után 4 óra alvással tovább. Ilyen menetelésről a világ többi katonai alakulatának fogalmuk sincs. Három ember, akik az összféreket kísérték, Lucas, Jerome és Pet, szintén az elátkozott század megmaradt katonáihoz tartoztak. Egy helyen, ahol hosszú spirálisan kanyarodott a hegyi út, pet az egyik összférével lezuhant. Hosszú fügy. Lukász jelentette a hadnagynak is. Mentek a kanyonban, leghátul Pett. Egyszer csak zörgést hallottak, rémolt nyerítést, és Pett az összvérrel együtt a mélybe zuhant. Mire megfordultak, nem volt sehol. Tizenegy, motyogta Korszert. Egy ögtönzött bizottság visszament a fordulóig. A katonák örültek a soron kívüli pihenőnek. Az őrmester, a hadnagy és a kapitány komoran tanácskoztak. Végül visszatértek. A fényszóró menthetetlen, 1200 méter mélységbe zuhant. Fügyhallatszott és távoli, vékony kiáltás. Az emberkígyó megmozdult, a cipők, bakancsok egyetlen zőrenéssel folytatták az állandó, melódiátlan zenéjüket a sziklás úton. 11. motyogta Moszkavitz David Ringelein, a hajdani artista, aki két kiéhezett oroszlányát részvétlen polgártársaira bocsájtotta. Köpött egyet, és így szólt Kezdődik újra. Tizenegyen maradtak az elátkozott századból. Abból a hatvan emberből, aki Out Jakubnál megmaradt. Ahmed az óriás török, Hufejzen, aki állítólag a Genster volt Csikágóban, David Moszkowicz, Kosef az orosz, Citrom a féleszű szabó, Ringelijn az állatszelédítő, Jerome Lucas. És akik eddig még nem szerepelnek, a csendes, zárkózott börgerfivérek, Johan és Kurt, két svájci. Johan magas, hatalmas szál paraszt, a fivére sokkal alacsonyabb és széles Őket békében hagyták. Nem értették a tréfát, rendesen elvégezték a dolgukat, beszélgetni nem tudnak. Az eke szarvához született emberek voltak, a hegyvidék nehéz felfogású, vontatott szavú, magányos parasztjai. Az út utolsó, nehéz szakasz a következett. A sziklába vágott óriási ösvénynek legmagasabb pontja, Taurir der fenségje felé. Innen könnyű lejtős terep vezet a Ziz mentén a Tadla Ez az utolsó szakasz, amely 2000 méter magasságban végződik, olyan meredek, hogy csak a legnagyobb nehézségekkel haladnak rajta. Este felé már vékony hórétek tünedezett fel a nyomasztóan ható növényzet aljában, Kihalt bokrok rosszul fejlődött nagyrétkán következő kopárfák között, és mire feltűnt a táorírt gigantikus csúcsa, halott kráteröblével okáig járt a hóban a század. Minden kanyarnál fogás kiáltozás, szitkozódás. Elgémberedett tagokkal, szikláktól leszaggatott ruhákkal halod ez a rettenthetetlen csapat lakatlan vidéken, egy bazaltba vágott apró ösvényen, és kínos fáradozással hurcolta magával a teljes felszerelését is. Éjszaka hatalmas tábortüzet raktak hótól megtisztított területen. Reggel, mint egy hosszú hadjáratból visszatérő, tönkrevert utóhat haladtak tovább, és a hegygerincén 2600 méter magasból végre lefelé vezetett az út. Délre elérték az íz folyót, és estére a zsebel szárgó szértjeit megkerülve a keleti lejtőlat feltűnt a beláthatatlan szahara alattuk. Egyre derültebb, egyre szebb lett a vidék. A klíma akár egy csodálatos olasz tavaszé. Pálmák, kaktuszok és gazdag növényzet. A hegyoldalakban mindenfelé a hosszú, sovány hegyi lakók fehér kazvái, és mélyen alattuk a végtelen sivatag. Most már mindenki tudta az út célját. Leváltják Bumálem őrségét. Bumalem úgy épült a nagy délnyugati oldalán, hogy a Tafilalet és az északi sivatag között elhúzódó bizonytalan Tabla környékét ellenőrizhesse. Fehér kis vályokból készült váracska volt, de a katonai szempontból rendkívül fontosságú, mert a tafilálet ellen kiinduló hadműveletek operációs bázisát képezte. Messze lent a sivatagban egy tevés karaván haladt. Hosszú soványberberek jelentek meg fekete burnuszaikban a tábor környékén, hogy kuszkuszt és datóját adjanak el a katonáknak. Fortak az üstök. Aztán éjszaka lett. A kijelölt őrökön kívül mindenki mélyen aludt. Itt a hegyvidéken otthonos állat a leopárt, ezért a kikötött összvéreket rövid pányvára fogták, és őrt állítottak melléjük az élelmiszer és a konyhakocsihoz kiállított őrökön kívül. A szabály ugyan nem volt róla, de ide szívesen állítottak két embert, különösen a dohányt és a vörösbort tartalmazó szekerek mellé, hogy a kiállított őre is vigyázzon valaki. Az óvintézkedések dacára ritkán fordult elő, hogy a kocsi mellé állított őröknek másnap elfogyott volna az indivalójuk vagy a dohányuk. Holott kincstári holmi kell tulajdonításaért a depóból haditörvényszék jár, és a legkisebb büntetés nyolc hónap travó a Biribiben. Biribi volt a büntető tábor, ahol a kényszermunkát végezték. Éles, tiszta holtfény ragyogott, amely a lapály felszínétől néhány méterig olyannak világította meg a sivatagot, mintha gőzpárák szállonganának. Pedig csak por volt. A sivatag állandóan vándorló, finom pora, amelyhez nem kellett szellő sem, a legellenőrizhetetlebb légáramlatok is sodorják áttetsző fellegeiket, és ezeket a fellegeket nem látja az, aki bennük van. Számára tiszta a levegő a horizonti. Csak aki az óriás hegység gerincéről néz a sivatagba, az veszi észre azt az állandó, egyenletes, finom fájtlat, amely örökké ott pihen az óriási bled felett. Sivatagról csak az európaiak tudnak. Az afrikai benszülöttek és a légionisták számára a bled létezik. A nagy bled, a sivatag. És bled az a sík, vakító, forró terület is, amely a kenifra karavánúthoz úthoz vezet. Bled a halálos, kiégett, poros, hosszú, sík, terméketlen humusz, és amit az őslakok épp olyan szent szeretnek, mint akármelyik nyugdíjas az a tangol póstás, a szaszexi grófság lágyvonalú szőlődombjait és gyönyörű erdőségeit. A huszadik sor négy katonáját állították őrnek. Akmed került a tábor északi végébe, Tirona a délire. Laverborgot a fiatal Berger a depóhoz és az összfélekhez osztották be. A Serpentinút hajlatánál egy előremeredő roppant bazal védelmébe helyezték el a depót. A két katona kiült a Szerpentinút szélére, ahonnan gyönyörű, holtfényes panoráma árult eléjük. Csend volt. Cigarettáztak. Jobbra a hófehér kazbák vonultak egymás fölé építve a hegy aljáig, balra a sivatag szegélyén sötét volt és sírkőszerű tömbök. Kolombesár A sötét volt az oázis pálma tömegét jelezte, az apró sírkövek fehér remeszelt vályokházak. Az oázis hátterében, mint egyetlen kolosszális márvány emlékmű, hófehér, várszerű építmény emelkedett. A kampanyi disziplén A retteget szaharai büntetőtábor a kolombesári garnizon a pokol földi jelképe, ahol kényszermunkában minimális élelmezéstől öldöklő szigortól pusztulnak el naponta többen az elitét légionisták közül. Az éjszaka gyönyörű volt. Mozdulatlan pálmák és tamariszkuszfák, messze a fehér fényben izzó sivatag. Körülöttük a nagy, zsíros fényű sziklakölöncök, és fent, több ezer méter magasságban egy békés kráter öbléből rózsaszínű derengésben füstpárák rezektek. Cigarettáztak. Ostobaság lenne, ha megköszönném, amit tett Laverborg. Vannak dolgok, amelyekhez a legszebb szavak is csak nevetségesen arányolnak. Amit ön értem tett, az ezek közül való. Ne legyen gyerek, bajtársak vagyunk katonák és csak természetes, hogy nem hagyjuk cserben egymást. Ma én segítek magának, holnap talán maga menti meg az életemet. Szót szóval nem érdemel az egész. A légionistább külön dolgot is tettek már egymásért. Látja ez az? Én éppen azt vettem észre, hogy a bajtási szellem nincs túlságosan kifejlődve a légióban. Téved, fiam. Sok tekintetben nyersek. Sőt, tudok eseteket, amikor csekélységekért esetleg megölik egymást de a nagy pillanatokban, súlyos helyzetekben a halálba is követik egymást. Egy mély, csodálkozó hörgés hallatszott. Leopard. Laverborg az összférhez sietett. Az állatok kapáltak, nyerítettek és dühösen rángatták a pányváikat. A báró szorosabbra kötötte őket, és súlyba tartva a fegyverét körülnézett. A lejtő bokrai között széttörő gajak recsegése hallatszott, és apró kövek hullottak le. Úgy látszik, a leopárd, megcsúzott. Távolodott az őrgés. Visszaültek egymás mellé, fegyvereiket egy fának támasztották. Jobbra fent a serpentinú emelkedésénél a táboron túl, mint egy lomtalan, hatalmas faóriás, mozdulatlanul állt akmed árnya. A feje fölött vékony szuronyának fekete csíkja mered fel. Maga még egészen gyerek, mondta Laverborg. Miféle szörnyűség kergette ide a Légióba? A fiatalember komoran nézett le a sivatagra. Igaza van, egy szörnyűség kergetett ide. Meg akartam halni. Gyáva voltam ahhoz is, hogy tovább éljek. Ezt választottam. Elhallgatott. A báró nem szólt semmit. A Légió iratlan törvényeihez tartozik a bajtárs múltjának, inkognitójának érinthetetlensége. – Laverborg, – mondta hirtelen nagy felindulástól elpirultan és csillogó szemekkel a fiatal Berg. Én érzem, hogy maga más, mint a többi. Maga a tisztességes ember. Nem tudom, milyen tragédia juttatta ide, de érzem, hogy maga soha életében nem volt becstelen, hogy maga a legkülönbb ember mindazok között, akikkel valaha találkoztam. Ide hallgasson, Laverborg. Az én titkom sok ember becsületével áll összefüggésbe. Nem mondhattam el senkinek, nem beszélhettem róla senkinek, de úgy érzem, maga meg fogja őrizni. El kell mondanom valakinek, beszélnem kell, mielőtt megfulladok. Úgy elmondhatom magának. Haverborg némán megszorította a kezét. Én, én egy olyan ember miatt kerültem a légióba, akit sohasem láttam. Akit nem is ismertem. Lehet, hogy maga már hallotta a nevét. Ez az ember Leon Tulé kapitány. Lent a síkon szellő támadhatott, mert a mozdulatlanul álló porfátyol egy helyen srófszerűen megsűrűsödött, és a magasba lebbent. A tamariszkusz valombiai is megrezdültek. Az én apám a legfelsőbb katonai törvényszék elnöke, Lamott táborszernagy. Meghit kapcsolat volt közöttünk, amely csak nem megszünteti apa és fia között a korkülönbséget. Nem csak szerettem és tiszteltem, hanem csodáltam is az apámat. Anyámat még egészen kisgyermekkoromban veszítettem el. Egyedül maradtunk. Az apám zárkózott ember, nekem se voltak pajtásaim, de nem is volt szükségünk senkire. Gyermekkoromban tüdőcsúcsúrúton volt, és ezért apám nem mert a katonai pályára engedni. Ügyvédnek készültem. Talán másfél éve, nem emlékszem pontosan az időre, apámat egy rendkívüli eset foglalkoztatta. A jóformán már feledésbe ment Túlé ügy. Ezekben a napokban nagyon sajnáltam őt. Megtörte ez az árulás. Senki sem láthatta rajta csak én. A világ előtt szigorú katona és tárgyilagos bíró volt. De otthon, otthon órákig ült szomorúan, elgondolkozva, alig evett. Fájt neki, hogy legjobb barátjának marsalnak a fia áruló. Ő fanatikusa a francia hadseregnek, és úgy érezte, a túléügy ennek a szent ideának az arcára vetett árnyékot. Megtudtam érteni őt. A tüléügy már elmúlt, de mintha az apám régi magabiztos kedve is elmúlt volna. Azt hiszem, szerette személy szerint is azt a szerencsétlen kapitányt. Néha megfordult a házunkban apám bizalmasa, Lionel százados, a kémelhárító egyik legkitűnőbb embere. Feltűnt nekem, hogy ez idő óta sokkal többször látogat el hozzánk, mint ahogy ő szokta. Ilyenkor bevonultak a dolgozószobába. Néha indulatosan jöttek ki, mint akik kevesen vitatkoztak, és úgy látszott, a régió viszony nem zavartalan közöttük. Januárban történt, hogy az egyetem előtt megszólított egy lány. Nagyon elegáns ruhában volt, szemmel láthatóan az úri osztályhoz tartozó hölgy volt. Bemutatkozott. Dögárd vezérkari százados húga. Fontos ügyben akar velem beszélni. Természetesen készséggel rendelkezésére álltam. Bementünk egy bisztróba. De Dögárd százados látásból ismertem. Emlékeztem még a perből, hogy a húga Leon túlé mennyasszonya volt. Clairenek hívják. Lamottur, úr, ön ember. Nem csak gondolkozni tud, hanem érezni is. Segítségét kérem. Az én vőlegényemet Leon Tulei kapitány ártatlanul ítélték el. Bizonyítani tudom. Akkor talán leghelyesebb lenne, ha az édesapámhoz fordulna. Már megtettem. A táborszernagyúr mereven elzárkozik a perúra felvételtől. Úgy tudom, hogy túlékapitány kapitány már nem él. De a gyalázata igen. Ha ártatlan volt, akkor adják vissza a becsületét legalább, ha már az életét elvették. Valami furcsa érzés markolt össze belülről. Azt kellett volna mondanom, hogy semmi közöm, hogy nem álmódomban édesapám hivatali ügyeibe, de nem ezt mondtam. Mi a bizonyítéka arra, hogy Tuli ártatlan volt? És a lány elmondta. Tudnia kell, hogy túlét egy ellenhontás miatt tartóztatták le. Azt állította, hogy november harmadikán nem volt bent a hadügyminisztériumba. Az aláírása viszont ezzel a dátummal szerepelt a portás könyvében. Nos, az aláírásról nem csak azt állapították meg, hogy nyilvánvalóan hamis, hanem azt is megállapították, hogy nem túlét tollal írták. Még az a tinta is más árnyalatú, mint a többi túlé aláírásánál. A lány felmutatott egy iratot, amelyben a koronatanú az inas, József megváltoztatta a vallomását. Az az ember, aki ő túlénak képzelt, és aki a mondott éjjel a vádlott vallomásával ellentétben késő jött haza, a kapukulcsot keresgélte egy kulsz Viszont a kapitány négy kulcsa közül évek óta minden keresgélés nélkül megtalálta a kapukulcsot. A keresgélő kezén nem volt rajta a családi gyűrű. Az inas nem hallotta, hogy ez az ember, aki a kapu előtt a kulcsot kereste és hasonlása volt Túlének, bejött volna a kapun. Az inas még nem aludt és azt állítja vallomásában, amire nem is gondolt a tárgyaláson – hogy elmenni sem hallotta előzőleg a kapitányt, pedig a súlyos kapu sohasem csukódik zajtalanul. Szóval a perdöntő tanú csak azt tudta, hogy az a civil, aki az utcán az ablak előtt megállt, arcban semmiben sem különbözött túlétől. Szintén perdöntő vallomás volt egy mulatóhely főpícérjének a tanúskodása, aki augusztus 12-én túlét egy előkelő mulatóba pesgőzni látta. Vallomása szerint a vádlott két hölgyet vendégelt meg, és a számlája meghaladta egy havi tiszti fizetését. Most utólag ez a vallomás is megdőlt. Véletlenül egy jelentésbe meglátták Tulé nevét, és ebből az okiratból kétségtelenül kitűnik, hogy a vádlott augusztus 12-én egy célokat szolgáló találmány bemutatóján vett részt Le Havre-ban. Ezt legalább 40 tisztel lehet bizonyítani. Úgy látszik, a dátumra Tulé nem emlékezett a tárgyalások. Mindez még nem bizonyítja a túlé de az bizonyos, hogy a legterhelőbb tanúvallomások és az egyetlen tárgyi bizonyíték az aláírás vágyai megdőltek. Én jogász vagyok. Tudom, hogy az elmondottak alapján az ítélet Mord. Túlságosan biztosak voltak túlél bűnösségében. Különben néhány kérdés tisztázása, egy szélesebb körű vizsgálat megsemmisítette volna a vádat. Megígértem Claire Degardnak, hogy beszélni fogok az apámmal. Mikor hazamentem, egyenesen a szobája felé tartottam, de nem nyitottam be, mert hangot hallottam, hogy hangosan vitatkoznak valakivel. Megütötte a fülemet a Tulé szó. Nem bírtam elmozdulni. Lionel hangját hallottam. Ma újra foggattam az inast. Eszébe jutott az a civil, akiről azt hitte Tulé, csokornyakkendőt hordott. Tulé gyűlölte a csokornyakkendőt. Ilyen nem is volt neki. A házban minden úgy van még, mint a letartóztatás napján. Újra átkutattam. Csokkó nyakkendő nincs. Szürkeruha nincs. És ha kifogom kutatni azt a szemét, aki megrongálta dögárda autóját a garázsba, akkor biztos nyomon leszek. És kifogom nyomozni. Újra figyelmeztetem ön, százados úr, hogy a francia hadsereg érdekei és egy ember becsületénél sokkal magasabb etikai szeppontok nem teszik kívánatossá ezt a nyomozást. És én a legalázatosabban megismétlem ekszilenciádnak, hogy a lelki ismeretem nem tud belenyugodni Túlé kapitány sorsába. Hiszem, hogy ártatlan volt. Megfontolás nélkül tartóztattam le a barátomat, mikor a kötelességem így diktálta. De most? Ha minden igaz, amit mond, az sem bizonyítja Túlé ártatlanságát. Ha más nem, mondta lealkított hangon el. bizonyítja Gordon. Excellenciád is tudja, hogy sajnos Gordon tevékenysége nem szűnt meg Tulé halálával. Tehát a megdöntött tényeken kívül, mi fent a hadügyben, még egy nagyon szomorú bizonyítékot tudunk túlé mellett. Gordon a világ legügyesebb kéme nem ő volt. Százados úr, figyelmeztettem, hogy ebből nem lesz rejfusígy. Nem engedem a küszöbön álló hadműveletek előtt, amikor a félvilág férkászai támadnak bennünket, hogy rablóháborút folytatunk ellenségeink kezébe egy ilyen hatásos propaganda eszközt adunk? Ha Tulé ártatlan volt, és vérbeli katona, akkor most nekem adna igazat, ha jelen lenne. A hadsereg érdekénél szentebb ügy nincs. Excellenciás uram, én nem tudok belenyugodni. Ön katona, hallottam keményen az apám hangját, és kötelessége belenyugodni minden felsőbb utasításba. A felsőbb utasítást most nyíltan megkapja. Tulé ügy nincs. Minden további nyomozást megtiltok, és megparancsolom önnek, hogy a tudomására jutott adatokat katonai titokként kezelje. Lionel nagyon határozott hangját hallottam. Még holnap kérni fogom a nyugdíjaztatásomat. Ugyanolyan határozott választ kapott. Én pártolni fogom a kérelmét a hadügyminiszteremnél. Halkoppanást hallottam, mint amikor valaki összeüti a bokáját, és Lionel kilépett a szobából. Észre sem vett engem. Elsietett. Kolombesár sötét fortya mögül egy hosszú karaván léptetett elő lassan. Úgy látszik, a gyilkos nap felkelte előtt nagyobb utat akartak megtenni. Siettek. Burnuszos mórok és néhány parafak alapos európai. Ügettek a tevéken, és szinte teljesen mezítelen négerek kötőféken vezették a málhás állatokat. A hosszú karavánnal lassan teleszóródott a sivatag mozdulatlan alapja. Eltűntek, és megint felbukkantak a sejmes vonalú, beláthatatlan homokdűnők hullámai között. Lavergort egyik cigarettát a másik után szívta, és valahova a messzességbe egy láthatatlan pontja felé bámult. Lamott, illetve Berg folytatta. Mikor beléptem a szobába, apám az íróasztalnál ült. Könyökölt és a homlokát a tenyerébe hajtotta, mintha sírna vagy imádkozna. Kisé felderult, ahogy megpillantott engem. Kezet nyújtott. A keze forró volt, mintha láza lenne. – Hogy vagy? – kérdezte mosolyogva. – Apám! – kezdtem nyugodtan, de valami furcsa idegen határozottsággal, mintha ez ideig nem ismert hangomat hallanám. – Most már tudom, az igazság hangja volt, amelyre egy szerencsétlen ember sorsa szólalt meg bennem. Eszköz voltam az isteni hatalom kezébe. Véletlenül hallottam a beszélgetés végét, amely köztedés Lionel között történt. És mi a véleményed? Lionelnek igaza van. A tülői újra kell tárgyalni. Vissza kell adni egy ártatlanul meghalt ember becsületét. Az apám felemelkedett, lassan előre jött az íróasztal mögül, és hosszan nézett engem. Egy ember élete, halála, becsülete vagy becstelensége semmiféle súlyjal nem bír a hadsereg érdekével szembe. Ha Franciaország érdekei úgy kívánnák, alávetném magam, hogy elítéljenek, mint kémet. A mellére ütött. Én Lamott táborszernagy. Érted? Az egész világ sajtóját ellenünk kuszították az afrikai hadműveletek miatt. Azt mondom neked, amit Lionelnek. A túlé kapitány igazi katona volt, nem csak uniformisba bújtatott civil, és most a szelleme itt jelen lehetne, akkor, ha ártatlan lett volna is, azt mondaná neked, fiatalember az önapjának, a táborszernagynak igaza van. Túlélő, hogy nincs, és nem lesz. Meg tudja ezt érteni? Én nem csak szerettem, én csodáltam is az apámat, és most úgy éreztem, hogy nincs igaza. Határozottan éreztem, hogy nincs olyan magasabb érdek, olyan fenséges etikai szempontok, amiért halálhat ember becsületét oda lehetne dobni. És éreztem, hogy kapitány szelleme nem szólna hozzám így, fiatalember ember, az önapjának igaza van. És az ő szelleme helyett én magam mondtam az apámnak, hogy nincs igaza. Nem vesztünk össze. Egymásra néztünk. Elfordult tőlem, és kiment a szobából. Én is kimentem a házból. A név, amit viselek, kötelez. Nem vegyülhettem el szegényen és kopottan a polgárok közé. Nem akartam visszatérni soha többé abba a házba, ahol úgy éreztem örökre elveszítettem minden kapcsolatot az apámmal, mert amit tett, helytelen, igazságtalan. Élni sem akartam, meghalni nem tudtam. Valami megsemmisült bennem, ami nélkül nem élhettem. Így kerültem ide. Akmed megmozdult, és két lépést tett. A hód most éppen a szurrónya felett világított, mintha rá lenne tűzve. Hallgattak. Nem mondott semmit, szólt Berg, pedig szeretném tudni a véleményét. Fiatal ember, az apjának igaza van, mondta Laverborg, és sóhajtott. A másik különösen nézett rá. És maga, Laverborg, szólalt meg Berg. Maga hogy került ide. Kicsoda. Leon tulé volt kapitány vagyok. A karaván utolsó málhás állatai és eltűntek valahol a legtávolabbi homokpadok vonalain túl, amelyől egy sápad csík kezdett fokozatosan tágulni a látóhatár peremén. Kegyetlen recsenéssel harsant fel a trombita ébresztője.